Rugăciunea pentru porunca și taina cunoașterii cu fapta. Doamnei Iisuse Hristoase a toate știutorile, Te iubim, Te sărbim și te mulțumim, fiindcă prin porunca Ta ne-ai învățat. Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Atunci unitatea dintre cuvânt, și faptă ne-a arătat. No calea, adevărul și viața veșnică, prin parabola casei zidită pe stâncă ne-ai dat, taina cunoașterii cu fapta a lucrat, când pe bolna vie vindecat, de aceea cu darul deosebirii duhurilor, de viclăniile, sinagogilor satanei ne-ai apărat. Prin pilda semănătorului,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 Cu rodul de 60 scara adevărului tău am urcat, cu rodul de o al vieții te-am aflat. Căci sămânța cea bună sunt fii împărății, nouă ca ucenicilor tăi ne De aceea cu porunca ta, iar greul adunați l în jitnița mea, pe noi ne-ai binecuvântat.